Задушливо, скаржилася Софія подрузі. Здається, там, у великих містах, щось відбувається. Люди живуть, а ми не діємо, від відпустки до відпустки. Максимові таке життя подобається. У достатку, в комфорті. Для нього це крок угору. А мені цього мало. Відчуваю, що здатна на більше, а ніде прикласти рук Знаєш, мені також здається, що цей наш маленький світ, який ми самі собі створили, в якому навчилися жити, засмоктує, тягне в глибину, як болото я часом відчуваю, що пальцями ніг торкаюся дна, і тоді намагаюся відштовхнутися і зробити стрибок угору. Виборсуватися потрібно, Йоко. Київ давав отой ковток свіжого повітря, якого так потребували обидві. Цього разу їх чекало нове знайомство. В кабінеті книша навпроти його столу сидів чоловік середнього зросту з добрими карами очима, які визирались поміж густих чорних вій, немов горіхи ліщини. Дивні очі. Один погляд, і ти пропав. Починаєш вірити цій людині, хай би там, що вона говорила. «Знайомтеся, дівчатка». Ілля Єщенко, хірург, працює в Інституті серцево-судинної хірургії. Ілля Єщенко, я знаю вас заочно, правда. Ви оперували чоловіка моєї колишньої пацієнтки. Ілля також пам'ятав дивовижну історію жінки, яка сиділа на гілці дерева під вікном, після операційної палати, тримаючи силою свого кохання чоловіка на світі. Тому розмова одразу стала невимушеною. Дізнавшись, що вони колеги, Ілля запропонував екскурсію по інституту. подивитися, що у нас нового і цікавого». Книж додав. У них і нового, і цікавого багато. Ілля щойно приїхав зі стажування за кордоном. Ми використали свої зв'язки. Зараз налагоджуємо сталі контакти, щоб посилати наших фахівців, щоб повчилися, побачили світу. «Ну, Сашко, ти не перегинай», – заперечив Ілля. Не тільки ми у них, а й вони у нас мають чого навчитися, особливо щодо техніки операцій. Звичайно, Софія Юлю Ілля – прекрасний фахівець. У нього величезний, незважаючи на його вік, досвід, власні розробки видів оперативних втручань, захистив кандидатську, працює над докторською. «Слухай, друже, ти облиш, бо в мене от-от німб над головою засвітиться. Працюю, оперую, є кілька власних модифікацій. Оце й усе. А побувати за кордоном, побачити, як там поставлена справа, дуже цікаво. Приходьте в інститут. Завтра я не зайнятий. Матиму час показати наші методи дослідження». Хворих – операційні. Від побаченого Софії та Юльці пішла обертом голова. Вони знали, що існують рентгенологічні методи дослідження судин і серця, що називається це ангіографія. Чи ще там якось. Але вперше бачили на власні очі як у вену вводиться контрастна речовина, як роблять не просто знімки, а відеозапис проходження крові через камери серця.